75. Legea câștig sau nicio tranzacție. Într-o negociere de succes, ambele părți ar trebui să fie pe deplin mulțumite de rezultat și să simtă că fiecare dintre ele obține un câștig. În caz contrar, nu se va încheia nicio tranzacție. Un negociator foarte sigur pe sine mi-a povestit cu mândrie despre o tranzacție dificilă pe care a încheiat-o cu o organizație națională pentru distribuția produselor companiei sale. În urma mai multor solicitări și amenințări, a negociat un contract care îi aducea un profit atât în plăți directe cât și în procent de vânzări, mult mai mare decât orice alt contract încheiat cu alți clienți pentru care compania sa livrase produse. Întâmplător, îi cunoșteam destul de bine pe oamenii care au încheiat afacerea cu această persoană. I-am întrebat cum vor proceda cu ceilalți clienți atunci când aceștia vor afla condițiile. Mi-au spus că nu era nicio problemă. Au fost de acord să plătească prețuri mai mari și drepturi de autor pentru tot ceea ce vindeau, însă nu au fost de acord să vândă. Și într-adevăr, nu au vândut. Nu aveau niciun stimulant pentru a colabora mai departe cu acea persoană și niciun motiv pentru care să dorească să facă din nou afaceri cu ea. Și nici nu au mai făcut până în ziua de azi. În orice negociere, ar trebui să aveți în vedere o soluție de tipul Ambele părți câștigă sau nu se încheie nicio tranzacție. Dacă nu se obține un câștig pentru ambele părți, refuzați să încheiați tranzacția. Dacă v-ați hotărât că veți fi de acord cu o înțelegere satisfăcătoare pentru ambele părți, acest lucru nu înseamnă că trebuie să acceptați orice înțelegere pe care nu o considerați tocmai avantajoasă. Valorile și intențiile dumneavoastră fiind foarte clare, vă aflați acum în situația în care trebuie să folosiți fiecare strategie și tactică disponibilă pentru a obține cea mai bună tranzacție, atât pentru dumneavoastră cât și pentru cealaltă parte una de care să fie toată lumea mulțumită. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă cum s-ar putea ajunge la o înțelegere avantajoasă pentru ambele părți în orice interacțiune, la serviciu și acasă. Căutați o cale de mijloc care să satisfacă cele mai stringente dorințe ale ambelor părți. Fiți creator în ceea ce privește sugerarea alternativelor prin care atât dumneavoastră cât și cealaltă persoană puteți obține mai mult din ceea ce vă doriți. 2. Examinați orice situație în care vă aflați astăzi și de care nu sunteți mulțumit. Cum ați putea schimba termenii și condițiile în așa fel încât cealaltă persoană să obțină mai mult din ceea ce își dorește, oferindu-vă dumneavoastră mai mult din ceea ce vă doriți?